Ekologistak Okupatzaileak Seksu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kazleak Langei eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak <gaztua> Gazteak ara, antxeta mina, eguerdiko bita mina. Aronbatetan, ordu batalara orden gutxitatik ordu bietara. Hasiak hemen gaude berriro ere antsetaminan larun bat goiztako vitamina. <tose> ba, beti bezala ez diztu egu larun bat batean ere faltatuko, hemen gaituzue orain 12tik ordu bitara e, kontzutan hartuta talaorden stretatik lanorden gutxi arte egiten dugu HDentz hori. Eta betiko moduan enago bakarrik, emendaukat nere maikidea edo aduriz, jauna. ¡Five, huron! eta etiko moduan ere, ba gaurko egunean planak zein izango den, e, ba, esango dizuegu oraintxen bertan izan ere gaurkoan, ba betiko eskemari jarraituz, baina ba, bestelako edukeekin esangogo gaituzue gaurko goitzen. Dornako esan duen bezala, ba, betiko gozekin, baina betiko ez diren gozekin eta beti bezala agenda eta berriekin hasiko dugu, inguruko berriak eta ba, interesgarriak izan daitezkeen e, kultur edo ba, ekspresioa izberen diekako kultur zekin <laughs> Dukekin, edo, e, eta horrekin batera, hori ba, lerengo ordu erdi hortan edukiko dugu eta esan bezala, hama ba, bita ardietan pausu ba, pausumediakin edo konektatuko dugu, oro eta amabos minutuz ba, bestekin egon gozarete, eta alor dengutxitan, itzuliko gera, ba, bestelako edukeak zuei urbiltzeko, eta hauen artean, hau ba, e, zolan e, mugimendu adoe kartaren inguru aritze gengo dugu, hortarako donostiko ito horreukiko dugu gurekin, bera izan ere proiektunen parte izan da, edo ari da or, bertan lanian, Eta ba oso proiektu zabala da eta horren inguruan hitz ereingo dugu, ba xietasunak emanez. Ta horren ostean, e, gero ba lengo astean e, urriak 12 Pilarika egunean ba egondako herri herrieskolen inguruko elkarrizketa bat ekarriko dugu, Baitare, ere ba, berdan bilutsan jendearen in, arira ba den herden beraientsako ba urriaren urrie, bai, zi, Urriaren amaia, urriaren eta horren oztean, gero, e, daz. ba. Horren ostean gero, eh match etorriko das. Match lan, igual Matxelantzi kiko dugu, e, ezagutuko duzue erbada ba, urtetik mundu hotxak e, egiten ebilizelako. Eta, bueno, ba, berak jai egon arroz jatorriari buruz, informatuko gaitu. Izan ere askotan ba, jatorria ez da oso identifika gure nazio izakerarekin. Eta, bueno, ba, horren inguruan informatuko gaitu nahi bezain beste. Eta gero herreria maiera emateko, ba, egutegi propioa ere ikitzeko aldarrikapena egin zen, duela egun batzuk, e, ba, Bilboko Bilbon. Eta horren bueno, ba, inguruan ere, entzungo ba, ditugu zenbait gauza, e, ikusten denez, herri ba, hontan bolako jaiegunak e, ba, gaitzestu eta hortaz gainere e, ba, ere ikitzendak dakigulako bestelako bideak edo tresnak. Ta horren aztean beti bezala, Mariano hasi zeigu, bere Mariano kereitan ba, bueno, Horren aztean beti bezala, rataz de dos pataz eta esatea beti bezala e, zabalikau gaudela, zuen proposanan jartzatzeko horretarako ba, Azte honetan, ba, infame edo gauza nazkarri egin dituen pertsonaiaren edo kolektiboaren zako Horretarako bantxe ba, tamina arroba jenmail.com bertan duzutela zuden iradeukizunak bidaltzeko ga mué caloro de caiar nasuga Mo sobraradodos poses fruga Toto que medio si al choka nómina tro pan Estas es misito, estas es mi gente, somos obreros, la clase prederá. Por este hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor. La revolución, sí señor, sí señor. Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor y sí, señor, somos la revolución. Viva la revolución. Estos salastros con Ta bueno, así con Garasarearekin utzi zaituztegu, musika pizkat zuten. Ta bueno, así con da, besterik gabe, berrieekin, eh, ba aste honetan emandiren berri garrantzizkoekin. Eta asteko, adibidez, eh, badakizuten bezala, Ibona para girre euskal persoa, eh, basurdoko, ba, pers zegoen, zeguen, bueno, baita gero, eh, e, dut, ospitale ara mantzuten. Ba, ez diete eutzi, Gernikako akordia sinatututen ba, pertsonaiei eta eragile batzuei, ba, beregan hurbiltzen bisita egiteko, ba, epaileak esaten duene seguritate motiboak direla, eta ba, bisita batean ez da gitze motibo gondaitezken segurtasunagatik han, baina bueno, beti bezala, ba, kasuanetan, e, iboneri, ba, eta beste jere, ba, inkaragarrizko putada eginez. E, beste berri bat, kasu honetan, e, Aldetik edo e, Pauetik, hain zuzen ertzen zeiguena, eh urriaren 18an Pauen eh ba Espar, Josu Esparza eh di egingo zaion no, e, ba auziparienguruan euroordenaren e, inguruko, ba epaiaia emango dutela eta hor bueno, dagoela Josu oraindik an ba korrikaren auzera ba 2012 argazki batzuk, presa argazki batzuk eramateagatik, ba hauz hiperatua dagoela eta bar, eh, eskatzen dute ez es tradiziona, badak izuten bezala, bero orden famatua, eta bueno, ba, urriaren hemen sortzian jakinaraziko dela, eta bueno, ba, animo, Josu. Baitare, lehen esan dugun bezala ibona iparragirre persoaren e, goera gatikan, e, agertu da egunkari ezberdinetan, unbait e, Audientzia Nazionalak ba, aske usteko behar edo e, baimena eman duela, baina e, jakinara digutenez e, hori ez da horrela izan zeren Josu e, Barkatu. Ibonek baditu ba, e, juizidez berdinak e, pendiente horre indikan, Eta e, gertatu dena da eh hoiengat batzuengatikan ba parenguategatik bai eman dietela baina nola agian beste batzuk dituen ba, ez dutela asko utziko ta beraz ba, jarraituko duela dagoenengo eran Ta, bueno, esaten ya bezala es atenduen la España del PP el Joe, va ba, bueno, astengara urriak 11an, kasunetan Gasteizera joango dela, bertan ba batzuk egon ziren, eh Gasteizko gaztetxean, nola es, ba gertu ziren ertzainak, ba itare ematen dueles muni, municipalak eta bar, eta dirudienez, ba bertan e, gaztetxeko kidek esaten dutenez, ba ertzainak bere, ba bere lana oraintzenetarako egin zuten, haud da jendea jipoituta bar, Eta nola ez ba, ares jauna berriro ere atera da e, ba, medioen aurrera Esan ez, ez diola konstatzen ba, inolako agresiorik egon denik, nahiz eta argazki batzuetan eta gaztetxeko okiden artean ikusi ba, hipoiak eta mora, moratoiak badaudela Eta nola ez ba, gero atentzia dezbideratzeko, ba, esan zuen ba, behin gaztetxera sarturik, ba, dirudien ez patruia bat pasatzela, intsultuak jaso zituela gaztetxe barrutikan, sartu egin ziren, eta han e, sartuta ikusi dituztela presoen argazkiak, berrogoita hoz, du gainera, kontatu egingo zituen eta e, horrengatik pertsona bat inputatu egin dute, e, tau beti bezala, basa ba, palabra egiten du, eta beste goz batzutara pasatzen da. Eta bueno, orain eh, jarraian, dornakuk berak ekarri dituen berriak bolako izkigu, ez? Bai, jara da? Ba nahi, ma, bait, bentzat, bai. Bai, bai, izan ere nik jarraituko dut errepresioaren eh, bideari kaina sartuz, izan ere, ba, eleak hamnistearen aldeko mugimenduak eta presoen aldeko taldeak, eh, ba, gogorki kritikatuz duen, eh, ba, epa hartutako erabakia, Euribekoztako gazteen kontra izan ere ameka gaztea ziren e, epaituko zituztenak, hoietatik bi 2 laburteko espetxe zigorra dute, beste bedetziak absolbitu intzituzten. Beraz ikusten denez errepresiorekin jarraitzen dute eta bake soziala hankaz gora jartzeko helburuz erregalioa egiteko tresnak e, e, manen bat resondan, eh mantendu bizkauta arrasundan, ez? Hainan hori da egozten dietena bigaste hau ei eta neudan esan azkinen bake sozialari atentatu handiena, beraiek girela. daia berrieekin amaitzeko ba, urbinako Urminako siauziperatuen epaiaren eskutan gelditu dela sandarra dut izan ere ba sei gazte hauek Urminan izandako alterkatuen ostean ba, epaiketa aukizuten eh lehenengoa atzeratu egin zen ba em, ertzainaren artean ba elegite edo eh bertsioz berdinak eman dituztelako eta ba atzeratu egin zen bideoen bidez da ba, gozak argitzeko asmoz eta ba lengo astear basteontan epaiketa burutu da azkenean eh fiskaltzak bi e, eta bi erdiko espetxe zigorra askatzen du gutxi die bestere batzuentzako denentzako ez da bi baina bueno hori oraieekin beraien perrekarekin jarraitu dutela Eta eta hori ba orandikan ikusteko dago e, ze sentzuk izango diran e, ba, berediktuak baina hori ba hemendikan guztia Urbinako sei gazte, Ta bueno, berrian ostean, agendarekin, hemen ingurukoa. eta bueno, baita Euskal Herri maila eta mundu maila sailatzen dara, baina zakit da inbesteerako iritsiko garen. Ta bueno, hiziko gara, gaur urriak 15, eh garagarrizko guraldi politika daukagola. Ta bueno, beraz jende animatu eingo da segurazki, ba dauden gauzes binetara. Ta bueno, eh esateko adibidez, gaurren daian, Leopoli Eihartz, e gustakit on gizondoan, Euskal Astronautaren hitzaldia izango dela, Abadix Jauregian, hiru terdietan, daian esan bezala eta bueno, animatu zaitezte Kuntos! Kuntos! Baitare, leku berdinan, baina gaueko behatzite horretan, ja gaua delarikan, e, egongo dena da, Kasiopea Rizarren e, peatokia, e, bertan, abadi jauregian, hori esan bezala behatzite horretan, bueno, beraz, gode e, hiak eta ez badaude, eta eguraldi hona egin ezkero, ba, zerua garbi badago, oso polita izaten da izarri begiragotea. Baitare, irunera agerturatuz gerturatuaz, e, bueno, arratxaldeko sortiak eta hogei inguruan, ipar bentaldea, E, folk eustat, Euskat duena, ba, Euskal Herriko, Oksitaniako eta Katoliniako musika nazten dituen talde honek kontzertua manen duela, Amaia Kulturzentruan, Zortziagat eta hogei inguruan. Ta bueno, gero, errikiaren jarraitza jentzat, baur ba, badute, gaueko amaretan, siloze, silozi benean ba, musika mota entzuteko aukera Eta bertan lokon basun zisten eta txalgua ban taldeekin, bai txalgua ban, ongi esan dut, ola izan edut eta taldeak, taldeekin ba, kontzertuaz gozatzeko aukera izan ginen esan bezala, gaue kamarretan, siloz ibanean, gaua. pero ya urriaken 18 pasako gara eta bertan ba, nahi nai duenenantzat eta haurrak aurgaztea dituenen ba sauzibu aurparketan eskeraz mintzatzeko topaketa egongo dela hori pia 12 plazan, plazasan iruren bostetan 5etan urriaren 18 baitare aipatzea 19an egongo dela endaian e, mendizola elkartean les converseres debius izaneko taldearekin eta beraz ba animatu Ta baita rea ja, urriako gehian izango dugu ikusentzunezko ba, dokumental bat edo eta bertan irun iruten Euskadaz elkarteren ekimenez ba Alberto Inurrategi goi mendizaleak porrotaren aldea ikusentzunezko orkoezpena egingo du. Hori ospital zarrean izango da irunen arratsaldeko 7etarri Bueno, eta rekin urruttisigo joongo gara ez zain urbil, baina egtegia edo beteta dagoela ikusten da, izan ere baiionako gazta esanbla da kirru urte bete ditu, eta hir urte bere txaobbeko ospatzeko ba, e, zenbait gauza ospatu dituzte, hauen artean urriako gehian osteguna, zorzieretan ba, luzi ortu bi aukiko dute beraien artean Baionako patxokin eta ba, bueno, luzioak la revoluzion pu el tejado, Hau da, irautza tailatutikan jatutikan, itzuleiko lehitzateke, e, bere liburua aurkeztuko du, ba bertan, e, patxokian. Zortziretan, eta gero bazta baideatxo bat egingo dute, edo ba, luzioren hitzen e, inguruan. Gero hurriako gehiabian, narunbata, bederatzietan kontzertu gau baldia, bete egingo dute, polo behiries gelan. Gela hontan eukiko ditugu mendeko itxua, buta gaz, gaz tortura son, ta, talde sopresa bat ezaono bueno, hordaki zute eta a izango dira kontzartu gabe guztiak. Gero ba, pixka bat e, beste alde batera junez edo ez e, inbesteko jai giro batean gazteok eta gazteok zer ikerketa soziopolitikoa argiteratu dela jakinarazi dute e, ba, topatu web bidearen bidez. E, Hauetan e, ikusten denez gogontzen e, ikerketa bat, Euskal Herri maila osoan eman zena, batez ere gazteriaari begira egin zena, Eta, bueno, hauen ba, emaitzak argitaratuko dira hurrengo astean zehar. E, dakizuen bezala, ba, eta gazteok zer Euskal Herriko gazterearen problematika haue guztiak ba, modu berezian e, jorratu zituen. Eta izan ere, hau, e, izan zen Julio Araluzze bekaren bidez. Beraz, bueno, hauen guztiak informazioa guztiak jakinei baldin bazu benetan interesgarria izan dena. Ba, informazioa guztia jasotze gaukerak, hurriak ba, emeretzi asteazkena amabietan lehioako kampusen e, lan arremanetako fakultatean litzateke Rosetoilean, hau, e, gela nagusi bat da. Bera, hurriak emeretzean lehioan, gero urriak ogoita batean, ostirala, bostetan, baionako, txipia, kalos, kalostrape, tabernan. Urriak ogoita zazpi, osteguna, zazpi tardietan, gazteitzeko aldaben. Urriak ogoita maika, astelena, zazpietan, donostiko koldo mitxelenan. Azaroak bi, azte azkena, zazpiterdietan, bilboko lagolsan, eta azaroak iru ostirala, zortzitan, iruina, la hormiga atomikan. Beraz, e, informazio edo begiago begiratu nahi izan ezkero, behatopatun ba, harkituko duzue informazioa edo datak edo beharrezko duzuen hori. Tiek, aurkezturik! Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera antseta eta oihartzun irratiean eta ostiraletan 9etatik aurrera zintzilik irratiean. Ayako harrika Eta, zorain eh, amait, amaitzen jumarko dugu, izan ere kortea etorriko darantxen, eta bueno, ba, gitaragoarekin amaitzeko, baina ja, ba, margen gehiagorekin ikasle egun aukiko dugu Bilabonan ikaslea bertzaleak deiturik aurten ere hau amaikagarren edizioa izanen da, eta bueno, beti bezala ikasleon honeskubi aldeko borroka bermatzeko eta aldarrikatzeko egingo den eh, jaia eguna edo euspakizuna eh, da. Eta, bueno, egitara ba, haua ere, beti bezala, apolikia ba, izanen da Izan ere, ba, ez ikusteak artelean daukatelako Baina... Bueno, ba, egon daitezela di, ez? Aurrerago emango dugulogazeko eta informazioa. ba? Ba, gara zehatzago, incluso ikasla bertaleko kideekin itz egiten, zeiatuko gera Eta, bueno, ba, interneten ere informazio gehiagokiko kiko duzu, te zuela, azaroaren bostean izanen dela Beraz, Adiegoan eta Orantze Arte 15 minutu barru itzuliko gera. Erratsaldeko 8etatik arte. Eta asteartetik ostegunera Erratsaldeko ordubietatik 3ak arte. Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa. mediak ekoiztutako emankizuna. Antxeta Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. <gülüyor> Eta, hemen bueno, itzuli gara, berri antxe eta minara, eh, mozketaren ostean, amoz minutokatxe dardianen ostean, eta iparaldeko aldeeko berrien inguruan jakin ostean, ba, berri ditzultzen gara, eta gauz gehiago ekin, ez da, ornako? Ba, da, orantxean entzungo ditugun beste dagozak ere, esan ba, bezala ba, urriak ambabizan zen jai egun arroza inpozatutakoa Espainia arrestatuan eta horren baita, ba, hitz egingo dugun gazten artean, ba, hemen ere zentratuko gera betiko moduan, eta inorazpa ba, Eskalde Herri Maila osoan egintzen moduan e, ikastolak edo irrisskolak egin ziren eta ba bertan Irunen ere egin ziren e, aurreko hastean berri eman genizuen horren inguruan egin zela abizatu genun eta bueno horren ba, inguruan hasi jaso zituzten zenbait hitz e, edo zenbait ideia izan zen Aitor ba, Antxeta erratiko kidea eta guan artean ba, elkarezketa elkabezketa bat entzungo dugu Bertako bati edo bueno, egia zen e, aduriz da hitz egiten duena, bera han egont baitzen, eta entzun dezta gomba beraak bertan esan dakoa. Gaurkoa, hispanitate eguna, e, eta aipatzen genuen, e, Euskal Herri Maian e, urtero bezala, hainbat ekimen eta mobilizazio egiten dira, e, Herri askotan gaur e, lan eguna e, dute, bai erakunde publikoetan, bai herriko etxeetan eta eskolak baita ere zentzu batean irekitzen dira e, ba, bueno, ba gaurko egun inposatuari aurre egiteko. gure eskualdeari da okionez baita e, bueno, dinamika horrekin bat eginda hor ere eta irunen herri bueno, eskolak e, antolatu dira alde guzu bizka bat azaldu zer den e, ba, goizontan e, egin duzutena ementsa irunen Bai, ba, esan ba, e, duzun bezala, gaur espatzen da ba urriak 12 delarik e, Espainiatatearen eguna egutuko bezala, esan duzun bezala ere, ba beste herri batzuetan, e, erakunde publikoak eta irakitzen dituzte, ba gu aldean Irunen bizi gara, ez dugo golarik e, izanteko aukerarik e, izaten. Orduan pentsatu e, dugu e, jende talde batek ba nunbait e, kexa moduan eta bar herri e, eskola kantolatzea. Herri eskola guetan ba, interesgarri erudituz dugu e, ikusirik datorren urtea 2000 mabia dugula ba, bai e, kasuenetan Nafarroaren inguruko ba, historia edo, buru inguruko historia edo itzalditxo bat egitea eta baita ondoren ere ba, esango dut ez da bai da gune bat sortzea mm -hmm dugu baitare eztabaidan bueno, ba, eko parte hartzaile izan dela, e, Nafarroaren inguruan e, bakarrik ez baita bueno, ba, mundu mailan eman diren hainbat e, momentu historiko aipatuak e, izan direla horraku ibilbide bat e, gutxi gorabera ba, mila behatzeunda hiudigeita hemeretszin garren urtera arte e, punt horretan e, amaitu dozue, ertzakosin izan da, ba, ezakite, momentu edo unerik esanguratuena gaurko, bueno, ba, itzaldi edo ikastaro honetan. Bueno, esan dudan bezala, ez, intentsia zen eh, Nafarroaren, ba, 2012an urte betetzen dielako, ba, Nafarro konkistatu izen zelarik, horren inguruan, ba, ge gehiago sakontzatar, baina nikuste interesgarria izan dela, batez ere ez egiteenentzakoagian, eh, ikusteko nola historiaren bilakaeran eh, zapakultzan prozesu esberdinak eman diren E, izan ezberdinekin. Agian Euskaldunak, ba, beti ez, hemen Estatu Espanyolak edo Frantsesak pairatu izungundaren azpian bizi edo hitz egin izan dugu, baina e, beste ba, gara batzean, e, beste isto, historikoki gertatu diren ba, e, gauzekin, nola ba, beste herrietan ere pairatuak izan diren, eta pixkatu eri za, begiak zabaltzen, az, ez, ez dela mundua euskalduna bakarrik herri asko daudela eta nik uste hori dela Egun honetan argi edo saiatzen garen adirazten. Hortengo herria eskola bueno, ikastetxeetatik kanpo egin eh, e, ginduzue. Beste urte batzutan eh, bueno, eskoletan bertan, eskuntza zentroetan bertan eh, antolatzen dira. E, trabarik eh, aurkitu dituzue haorten eh, ba, bueno, ikastaro hauek, herria eskola hauek ikastetxeetan aurrera mateko. Edo erabakia izan da bueno, aurten ba, eh, hartzea eta pixka gune horietatik ateratzea. Bai, beraira e, e, traba ez nuk esango gure autotraba izan da, ze ez gaude ba da, ja, ba, instituto batean edo ja badugu edare bat. Orduan ez dugu bertan, ba, bertako izateko izan da e, aukera edo deskatzeko goiemena. E, gure kasuan ez da ala izan. Uh -huh. Ta orduan pentsatu genuen ba ikastetxetik kanpora egita, ez? modu batean e, izan diteke fiskat igual Kontra jaria herri eskola bat hortik ba, kanpo egita baina ikuste ere badela biskat e, beste zentzu batean e, ba, zabaltzeko modu bat ez ez dula zertan eskola batean izan behar irakasketa edo dela delakoa. Guren zuerdinak egon daitezke noski baitare e, irakaskuntza hori, Hezkuntza hori baitare zentzu batean edo bestean e, zabaltzeko. Bai hori da azkenean ba, gure kasuan auto limitazio bat izan da baina... bueno... E, goziali gaude urrengo urtetan e, jendeak gogoak badu eta gurekin ba, kontaktuan hartzen bada ba izagutzen gaituelako eta hor ba eskola batean egitera ba halako egune bat aurkitzen badugu bueno, eta fest, e, e, festa festarrotz hauen aurrean beti aurre egiteko dinamikari eusteko gogoekin bai hoekin bai hala da ez e, beti ba, estatu estado jaiak dira e, gu bezgarala kontsederatzen eta nikuzte ba dinamika hauek e, Lagundu egiten dutela, e, ba, zen zuuri mantentzen eta saiatuko garela baurreko datozen jaietan pare planteaan duri bermatzen.zongi mm -hmm. no, eskermila, zuri) Bano, eta hortaz bain ere, ba, bestelako galderak ere luzatu zizkien aitorrek e, bertako jendeari eta ben ba, artean galdera batzen, bedera iantzako ea zer irudikatzen zuen edo zer zen pilarika eguna edo jain posatutako jain posatu bau. Beraz, ba, entzunezagun zer nolako erantzunak jaso zituen. Ba, niretzat beste egun normal bat bezala da. E, gaur azitazkena da, eta... Ba, best egunetan bezala eskola eratu naiz. Eta erotxera jugunez bat kaltzea. hori... Egun normal bat bezala. Bueno, niretzat urriak amabi... E, ja bat da. Espainiak inposatzen dugu Euskal Herriari. Ba, beraien... Beraien daukaten paranoia hori... Espainiola garela, ez? Ba, bizka bat... Habe, idei hori ez, espainola garela eta ez garela Euskal Herria. A modu konstiente batetan ez ospatzeko egun, egun bat, beste li gabe. Ia egun normal bat da, eta ez da, ez da gai niongo senturik ospatzen den jai egun bat. Jai egun arroz bat da eta nahi ustez, hori pues, aurkein margenioke eta hor bezala pues, irunen izungo gazte batzuk antoratu dugun herri eskola batzutara juteko aukera pare gabea. E... Ba, Gezurra zeta egintasuna hospatzen den egun bat. Za, ni ere espainola izango da nintzen, mongoliak eh, Piskalotegun eguna hospatzea. Ba, noretza jaiegun normala, bueno, ez da jaieguna aparte baña nezta gainerak konotazio militaristak dituena, zaigaur Pikoletoden eguna ere hospatzen omen da. Dire gozizu zuenez, ba, jandearen iritzi egun hau ez da inoraz ere hospatzeko moduko eguna. Eta argi ikusi da bai eh honek ere irudikatzen duena guretzako bai eta Espainia arrestatutako kidentzako ere benetan azkenean erasokorra dela. Eta bueno, ba, ikusten den ez ere mugitu ziren, diren, ez? Zor egon ziren inbildu zineten, egon zineten itza egiten eta Euskal Herri guztiam moduan, ez? Baina bai hala da, ez? Gure intentzioa elkarrizketan azaldu nuen bezala, ba, izantzen biskat astintza, ez? Eh ba, ez da gure jaia ta horren aurre egiteko modua da, ez, eh? herriskolak zuzkan tolatzea, ta horretaz aparte, ba egon daitezkeen jolasekin eta bar, baititu zit dagoen interesgarria pizkatxan kontzea, nondik datorren jaia, zer ospatzen den eta zer ba ikusirik an beti planteatzen dugula e, e euskalduna garen aldetikan, haudaz gerala espainolak ez frantsesak, ba, e, estabidatxo bat ematea autodeterminazioan inguruan, burujabetzaren ba, e, inguruan, zer nola ta zertarako Bera, ze interesoarria esan zen gaia, eta menentzun dugun e, aipa, aipa menengatikak, jaken bentsate intuitu daiteke ez, e, eztuen iritzideak gehiago ba, ez, euskal estatu donazio baten aldekoak zirela, eta eta ebietz ere ikusten dena bilbon, e, bertan e, Espainia estatuko leku ezberdinetako kideak daude eta beren esaten den bezala ez da bakarrik E, Euskal Herrian, baizik eta Katalanak, Kantabroak, e, Asturianoak, Gallegoak, inkluso, badira, e, independentista, Castillako independentistak ere, badira. Bai, tierra Comunera, o nola da? Bai, izan ere, bai, e, ba, ikusten denez, Espainia Restatu, ez da, inondik e, sostengatzen, ez izterikoki, ez nortasun atletikan, eta unau espatzea, ba, hori nortasun asmatu hori nartzeko baino ez du balio, ez? baia da. Ta bueno, gero matxeekin egongo gara, ta hor salduko digu, ba sakonki ja inguruan. Baina bai, azkenean homogeneizatzatzeko jaiba da, eta bueno, Ba hori ja matx erutziko digu explikatzea, ezta. Hori da. Zesan bezala, hemen dugu matz lantz, historiako ikaslea bera Eta ba, beraak itzegu dugu, ba, jai egun narrotzen historia edo ba, jatorriaren inguruan Kaixo, matz? Kaixo On gien a ber, egin berriro Bai, eh... Bai, ez? Bai, ondo Ez? Bago, pasatu, e, bagoetzeko izunde ere mikrofona Bueno, berriro eskluitu izango naiz Eh, bueno, ba ongi baditu zuzte Dornako, ba, ba ni naiz, bai, historiako ikaslea. Eh, bat egindut, eh, hemen nire estudio txiki bat, e, Euskal Herrian dauden jaiarrotzei buruz. Eh, badakizuten joan den astazen izan genula Urga Kamabikoa, ba pizka arira, eh, hasiko naiz, eh, Baietsak sortziarekin. Eh, sortzia da be, bigarren mundu gerra Europa'n e, zen eguna hau izan zen mila daeratzi da berrogeita bostean, eta e, honetan, egun honetan, e, alde bat izan genuen e, aliatuek e, ale, Alemanian naziaren gaineko izan zuten Victoria e, e, edo gara ipenez. Horretan egin zen armistizioa Frantzia eta Alemanen arten, eta horregatik iparralen daukagu egun honetan jaia. Ala ere, e, Frantzian e, pixka bat ezkutatzen den, gertara ere bai gerratuzena egun honetan bertan, 1922 eta bosteko maiatzaren sortzean, da Algerian jazotzen e, setizeko sarraskia. Honetan e, ez da e, osa, e, da gauza bat e, beti hori ba, oso ezkutatu ez Frantzian autoritateen gatikan, gertatu zena izan zen, e, e, egun honetan... E, Ba, Frantziako jai nazional bezala, e, ba, bezala e, izanatuzenez, e, egin ziren Frantziar imperio guztian zehar e, ba, olako bezfile militar batzuk, haien artean eakseko indarrek egin zutena Argelian, eta honen aurka edo kontramanifestazio bezala Argeliako e, indar nazionalistek egin zuten e, manifestazio bat. Manifestaria guetako e, bat, e, gazte musulman batek, zeraman e, algeriako e, ba, bandera, eta e, polizia frantses batek e, e, gazte honen kontra tiro bat botazuen eta hil zuen, eta honen gatikan hasi ziren diskarrak eta olako Liskarra ba, ube egerota gehiagora joan ziren, eta benetan gero honen e, ondorioz e, sortu ziren hildakoen kopurua ba, nahiko beldurgarria da. E, ba, autoritate frantxezek garaia arretan, e, mila egun dairo gaita bost hildakotan e, zifratu zuten emaitza, Hala ere oso kontrakoa da e, goberno algeriarrak beranduago eginduen e, kontaketa, honetan berro gaita bost mila hildako dira, E, diferentzia da, askoz, ba, ikusten da, ze, nola, nolako diferentzia da gonez, bien artean. Ala erortzikan ere badaude erdiko, erdiko e, beste zemaketa batzuk, e, adibidez, zerbitzu e, amerikar e, sekretueke amazazpimila hil eta hogei mila zauritutako e, zenbatu zituzten, eta bestalde e, Antuan Ben Benmarek e, historialariak e, moz mila biktima inguru, lotzen ditu sertifeko sarrazkiarekin. urtean zehar aurrari bat engaren arabera, burkitzen dugu Uztaiaren amalauan ospatzen dela Frantzian Bastiaren hartzea. Bastiaren hartzea e, miazazpireun dalarogeita bederatzean izan zen, ba, egunonetan Uztaiaren amalauan, eta erabiltzen da simbolo bezala e, Frantziar iraultzaren irabiltzaren e, asieratzen moduan, eta e, despotismoaren, eta antziako regimenaren e, bukaera moduan. Hau pues, dena, ba, askoak badagiten bezala bada kontestu honetan bada, ilustrazioaren 18. mendean egon zen ilustrazioaren ilustrazio ilustrazio burguesaren e, e, testunguru horretan e, urte hobetan egon zen krisi bai ekonomiko eta bai alimentarioaren inguruan ba nolako ezine egon zegon e, e, biztanlegoaren artean baina hala ere ere bai e, ikusi, ikusi berden puntu bat da audela irautza burguesa eta biztan lego xe guzti guztiau eh ozionenatzean edo gainean zegola burgesia eta hau izan zela pixka bat mugiarazizuena eh bastia hartzera e, jende hau, ez? Hala ere, e, dago oso mitifikatua edo frantzian daukate horrelako ba, izango baliz bezalako ekintza heroiko bat bezala, baino historikoki demostratu da e, benetan bastia eh garai honetan jadenikan etzela ja oso bere eh gotorleku edo edo prezondegi haren e, funtzio bat betetzen, no? horregatikan e, konprobatu da e, azkenaren bakarrekan zazpi pertsona zeudela prezondegi honetan haien hauek ziren lau falsifikatzaie, buruko gaitza zuen pertsona bat, intzestu agatik antzigortotako noble bat, eta, bueno, pixka bat merezi zuen edo behin ba, e, askatutan ba, pixkatpozteko moduko pertsona bat, Robert François Damien, zela, Luis Amaboz garrena frantziakoa hilzen saiatu zen tipo bat edo. Eta hori, gero e, nola Urge beran dago e, e, jarri zen e, data hau e, Jai Nacional bezala, mias azpirendola gaita marrekoekainaren emertzian, ba ere egin zen e, bertan partu hartu zutenen txako baolako gomen aldi bat edo, Eta horietan kontatu ziren, zort, bederatzireunda berdogeita amala hau e, pertsona, ez? Eta hori heri eman zitzailean bako e, pentsioa, jantziak, ba, kriston, ba, kriston saria, ez? Zabaiek izan gole, bela, be, aiek eroi e, nazional bezala arten zirelako, ez? Baina, berandoago, miaz, zort zireunda hogeita amala berriz ere hau behiratzerakoan, o oh, hartu ziren zireunda hogeita amala pertsona bakarrikan egon zirelan. Osa, que hor, beste irure un pertsona zartu ziren horrelako, ez, ba... Piskar, aprobetxategi, nolako... Jode, hori da hor doan beti da ni gertatuen, zerbait da. Bai, hor beti egon da, ez, e, venga, ki, ezakit norren lehen guzua, ezakit norren alaba dago laga izki, venga, puzala saltzak ditu gomen listan, eta bibir la bida. Eta, gero ba, azkenean bakarrekan e, ekintza heroiko kristoren azaina honetan, bakarrekan bi lako ziren e, Bernard de Lone alkaida Al eta Jacques de Flessel politikaria. Hurtzailaren hogeita bostean nazionala da Espainian, eh, Santiago, da eh, Santiago delako Espainiako eh, patroia. Santiago matamoros bezala ezagutzen zagutzen da, ba, sortireun da berrogeita laguan egontzelako klabijoko batallan eh, ba, errakonkistaren inguru aldean ez, eh, ba, nola... No la aconse en eh bai, mate tener para que comença la ba, la re reconquista, ¿eh? La, y para la, la reconquista la... española de los atenden a, ba, ba, ¿eh? No la vas a el Cid data llegas? Bai. Bai, baiño piscal den daukagu eh, Santiago Matamoros, de holako heroi bat ere bai, bueno, bere Santiago zen eh, apostol bat, bai Joan zen eh Espainara, ¿eh? Es? Data se supone E, Hiltzela hor e, Santiago de Compostelen eta Orgadekan egiten dela perrenazio hori, ez? Hai. Baina, bueno, ek, Santiago Matamoros honek, ba ez dauka ikusteko askorikan e, Santiago apostolo horrekin, zela arrantzalea. Bueno, pues, Santiago Matamoros hau ba, batalla honetan, klavizeko batalla honetan, hasi zirenean kristauak berdeak zeuden edo e, Moroekin, Moro edo musulmanekin e, konparatuz eta Eta ba nola berrizan zuten eh heroiko ba dibino hau, eh Santiagorena, ba, kontatzen da Ramiro erregena erregeari re, agertu zitzaiola Amechetan eta esantziola bera joateko ba naiz eta bera tipo hasegoneko esperatuak ikusten zuen moroa gorzeudela ezakitzen bad milaka eta bera zirela ba, lau kristao haizki gesei prestatuak, ba esantzion joateko joateko e, musulmanen aurka, baino Tipoa ba, hori ez dukean ez da asko seguritate asko eta azkenean kontatzen da ba, hori beraien aurka joan zela eta gertu zela Santiago mata moro zau eta hasi zela e, musulmanen e, buruak mozten Ola? Horrela, <risa> eh? Pelikula total ematen du, eh? Bai, bai, ba, holako zau edo gore pelikula huetako batean bezala hasi zela e, musulmanen buruak mozten eta azkenean ba, hori horregatikan egin zuten Espainiako patroi eta heroia eta horregatikan Eh, Contratzen da, pues, ori, Ustai, Santiago y Cierra España, edori, es? Piskabat, jendeak broma bezala, ¿sí, itendula, es, ba, Ustai, agoguita bost, en zelala, inyora, es herrerostera, claro, Santiago y Cierra España, pues, cierra las tundas, la y, cierra, esculturas de artesanos, no palabras de mentía de republicano. Nada mejor que tú seas grande, yo luego estemos jugando lo mismo, y en verdad, no solo en sueños. Y nada más y nada mejor que preguntarle al señor Obio si en el fondo de su ser reside el amor. Nada mejor que tener a alguien a quien llamar para charlar, para reír, para abrazar, para llorar. Nada mejor que tener a alguien de quien uno pueda fiarse y hasta en eso y muy de cerca hay que fijarse. Nada mejor que disculparse del error que has cometido, ser más el que has sufrido ser querido. Y nada más y nada más... Honetan, ba, denak badaki gaudu nola iritxizen, eh, bo, honetan ematen da suposiziozko iritxiera hori amerikara ez, mila laure unda laro gaita amabian, Cristobal Colón partetik, eh, ere bai, hartzen dute, eh, ba, egun nazional dia de la raza ere hitzen zailo ez, eh, dia de la hispanidad. Ba, hori ba ego ba amerikana ez, dia de la raza. Bai, bai, baino ala ere diadela raza izan zen e, denominazio bat jarri zuten a, uste dut Alfonso Mairu garaian uh -huh. Orduan egobolan hartu dute gehiago ez, eta amen pixka bat e, dauka nahiko zentzu pejoratibo ez Osa ez dauka... Bai, za prinzipioan ospatuko zuten bertara juntako espainoleg ez? Bai, bai baina... Bai, egia da nik adietu dut, ba, Argentinako jendea tabla ez, ba, nire ospatza dutela diadela raza bezala baino ez, pixkar hartzen du zentzu konotatibo eri, eta oso... Ez nahi zaite hitzen oso, pixka dauka izen, nahiko racista edo ez, Nola, ba, klasifikatzeko gogori eh, Bueno ba, honen eh, inguruan eh, hartu dut, eh, la, testu bat nahiko ediratzgarre guditu zaidan, Eduardo Galean horrena e, Eduardo Galean odak idazle urugu gaitar bat, eh, lasbenas abiertas de, de Amerika Latina idatzi du beste batzuen artean, nahiko, nahiko izaguna da Latinoamerikako literaturan ...eta, va, o no la dio gaztelera, si dut... ...eta, gero egin dut, eh... ...va, ba, itzulpenchiquibat euskaraz. Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad... ...ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Está yerma mucha tierra que fue fértil... ...y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal... ...siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras... ...y siguen condenados a la negación de su identidad diferente... Se le sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se le sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el trocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciga de racismo, no las ve. Ahora, <risa> ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué kriautasunaren negozioen bo, bost mende ondoren Amerikarroianen arerena sunttzisitu da eta antzua dago emankorra izan zen lurra. Natiboak humanitatea, humanitatearen historia historia inoiz ianda dako gabetzen handienen biktimak beraien azken lurren arrastoen usurpatzera kondenat, kondenatuak diraute. baita ere beraien identitate ezberdina ukatu izatera baita ere. Beraien moduan bizitzea eta eta izateko eskubidea ukatzen zaizkie. Asi eran, arpilatze eta eralke, eta erailketak jainkoaren izeran eginak ziren. Orain, aurrera penaren jainkoaren izenean egiten dira. Ala ere, nortasun debekatu horretan aurkida daitezke beste Amerika posible baterako giltzarriak. Amerika, karrazismoak itxuturik ezitu ikusten. bezala, berritu gabestegi unibertsala, hodik ato plasma, elektroekadioak kolpatu zartu jazotu Importante nala ba, aukeratzeko du de hausudugu haskat ez un paraburiko ham Gatenlandzeko gaya ez esklabo hausudugu haskat ez un paraburiko ham Importante nala aukeratzeko du de hausudugu haskat ez un paraburiko ham Gatenlandzeko gaya ez esklabo ham Gatenlandzeko gaya Hori da ez, nono esplikatzen duen ze hurriak amabio horrek ze nolako eh, ondarioak izan zituen berandoga ze pero Amerikak que no aldaketan izan zuen e, egun horratik aurrera eta nola iritsi zen orain arte denei atera ez nola lenda bizi izan ziren ba, beraien ango imperio indigenen e, bai es un chiqueta bai e, edo, edo inka ez eta nola beranduago nola beranduago izan diren, bai, gero e, bertako estatuen independentsia eta gero ala ere, nola, metropolietatik, e, bai, Europa da estatu bat egotetik anjarraitu zaien esplotatzen ekonomikoki, ez, nola, izan denen da bizi independentsia, e, ba, ez, nazionala edo, ba, ideologikoa, izan dena, emretzi garren bendean zehar, baina orain pixka bat e, burutzen saiatzen ari direna, ja, ekonomikoki, bai, ba, ikusten diren ez dara, ebon morales, edo, ugotxabe, edo mugimendu hauek, nola, menetan nahi duten, mila laure undan arogitamabiko, Bal, egun horretatik aurrera eh, galdu zena nola diren Berrizora in birgonquistatzen. Catalans cobra ya, es esclavo va su Dumas catalans parabolico ham. Importante na lo que hace con pide, hace Dumas Azarua Kamikan, eh, Berriz daukago jai nazionala. Horengoan, e, Frantzian, iparraldeko, iparralden e, afektazion duondorioz. E, honetan izan zen, lehenengo mundugerraren armistizioa, Alemenia eta Frantziaren artean, mila beratzerundan ezortzian. E, hau izan zen, guztiz, gerra burgesa, ez zegoen inolako ideologikoki, ez zegoen inolako konfrontaziorik, zen eh, bakarrikan eh, zoa bila esplikatzeko olako lehiak zeukatela herrialde kapitalistek bere artean, hor zutelako bai nazionalismoa eta bai lehi le ekonomikoa, orduan eta diru gehiago lortzeko ez, orduan eta herrialde arroa edo herrialde obe azela, eta horregatik sortu zen ba, beste artean Frantzia eta Alemanian arteko Liskarra eh or euskaldunak euskaldunaskoak ez dutenez beraien burua frantsese bezala ikusten, ba, guztiz desvinculatzen ziren horrelako gerra bat etaz, eta horregatikan e, ba, nahiko e, nahiko aritazgarria da Frantzian, osea iparralden egon ziren desertzioak gerran, eh proporcionalki e, Espainia, osea Frantzia orokorrean ba ikusita guztian desertzioak e, de xente handiagoak direla, ba, egoten altzirenak bezain bezala pues e, ba hasta que te edo edo orleansen edo la cotoquietan eh a proporcional que i perro escalerrian eh, handiak estan sirela E, gero daukagu abenduak zeieko e, jainazionala Espainian e, Día de la Constitución edo delakoa, batzukola txantxeetan esatetute Día de la prostitución Honetan e, ba, gertzatuzena, hori, ba, ezenak dioen bezala pos, Egin zela Espainiako gaur egungo indarran dagoen konstituzioa e, Ikusten zaio, guzti, ose, e, olako pixka bat, agnari ba, e, zatzen e, Historia eta ikusten e, dokumentu honen ba, ezagarre dituen eta ba, ikusten da guztiz kontinuista dela aurrea, aurre, aurrean e, zegoen e, estatu ere du faxista eta, eta legera du faxistekin, ez? Hor, horretan oso zinifikatiboa da, honen e, e, promulgatzaia edo egin zuen, ez? Gineen ba, multatu zuena, e, Adolfo Suarez aukagula, e, berak egin zuen bere, bere partioa propioa, ez? UCD baño bera berez dena e, Frankoren erregimenean e, ba, nahiko gizon garrantzitsua zen, ez? Nola pasatu zen, nola egin zuen ba, ez? Aldak eta, aldugu, ba aldaketa, osea ez ateraldugu ba izan zela doez eta nola gaur egun eh ba konstituzioa gunaiz eta jaartzen den horrela denaren gainetik, ez? La, la gran constitución ba, nola azkenean nahi dutenean politikariak galdatzen duten beraien berei berei moduan, ez? Ba, bertan dagoen e, konstituzioaren reforma, horren ba, aldiagarri, guziz osa, irakusten du gu, guz, oso oso argi ze nolako hipokritak direnez daukatelako, holako e, konstituzioaren jartzea, jartze hori ez dakiz ere guztiaren gainetik, baina gero komunitazienean, ba, nagutenaita dutela, ez? hor ba, daude autonomien mozketak, hor airean, ba, segurasksi azkenan direnak, ez? eh dut giustizia antikonstituzionala antikonstituzionala direnez direnak baino ba komenies direnez ba ez direnak arrespetatzen <totipenikana> Azkenik eh, aipatuko dut eh aurten eh, indarran sartzenen eh, jaiegun bat. Hau ez da, ba esan dezagun estatala edo españa ez, ez franciako, hau bakarrikan eh, Euskal Autonomia Erkidegoan betetzena da. Urrean 25 bosta. Gernikaren estatutuaren eguna izendatu da eta hori basunduan bezala autonomia Euskal Autonomia Erkidegoan izango izango dugu eh, Honek ospatzen duena da, mila beratzi daundari urugu eta emeretzean gara eta azuarezen artean egontzen e, e, e, dokumentu baten e, ba, firmaketa edo. Eta honek e, er, e, egiten zuen, honek eitzultzen zion independentsia ekonomi erlatiboa Euskadiri. Ba, ematen ziolako independentsia fiskala ez, kontzertu ekonomikoa iztultzen zen bai Gipuzkoa eta Bizkaiaara, e, Franko kendu zituenak, eta horrek e, bai, bai ekonomikoa okik bai lortu zuela e, ba olako egon gizate bat, e, bederen Euskoa Autonomia Erkidegoan, Nafarroan e, kontzertu ekonomikoa etzen inoiz galdu, bueno, edo ez, barkatu, ez laro gaita bian uste dut e, eskuratu zela. E, ala ere, bai ekonomikoki bai lortu zela Horrelako independentzio bat, baino izan zen pixka bat e, jendeak frustrazioarekin hartu zuelako ez horrelako e, esperantza zegoelako, baina azkenean ez zelako lortu jendek naizndeen gahi zuena, beste gauzauen hartan zela, ba, pixka bat independentzia identitarioa edo gu Euskaldun bezala nahi genula nuula ba, ba, pi gure, gure erakunde propioak edo es, es, es, Espainiako Estatuaren gainetan aparte zeuden beste erakunde batzuk lortzea ez. Hala ere hori etzen lortu eta horrelako ba, gaztira zertan bezala unkieronio puedoko olako zerbait izan zela eta horrelako gauza bat Euskaldunek ez dugula ospatu nahi. Zolaba mi destino, pornoi ebar papel, perdidon el corazon grande pabilon, medu zen el clandestino, jozoi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 De la grande Papilón, dicen el clandestino, por no llevar papel, Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, Mateek bere ikerketatxo doi e, beragiratzen egon, e, egon denaren ba fruitua ba, oso interesgarri izan da, ez? Aduriz. Bai hala izan da. Bai, hori azkenean askotan ez dakigugu ez da zegatik dugun jai eta benetan e, bitxia iruditu zait ere azkenean hori nola pasatu garen alenik egiten ziran jaiak ziran beti gutxo ospatzeko edo naturarekin lotura zutenak, ez? edo edo solstizioekin edo, Eta gero hori guztia aprobetxatu dira data horiek gero edukiau emateko ez, eta egusten dituzu edukiabek, eta azkenean da historial irabazi dutenen ospakizunak, eta edukio gehiena direz arraskiak, gerrak, ez, nola zer de generazio, egon, eh? ospatzarako momentuak. Eh? Ba ez, ala da, esaten demez dela, la historial la eskribiekin lagana, eta kasoretan ikustekoa ikusteko dela, ez, nola jazten den, basu batzuetan odolez horren bueno, ba, bestez eh agurtuko dugu mats, e, eskerrik asko zure informazio ta lanaren ba, eskerrik asko zuei aukera hau emategatik eta nahiz dutenan hemen egongo naiz berriz. Baitzatzan dizugu, eh. <laughs> <laughs> Ancheta Irratia 90.5. Hau nero, irratian, bionika! <mikarik> Gaueko behatzitati, amarra gitarte, FMeko laroga eta behatzi, puntu zazpian gitarte, FMeko laroga eta behatzi, zazpian eta laroga eta mar, puntu postean! Ionika musika elektroniko garaikidearen gunea da, tendentzia berri eta eksperimentalean gunea, dantzarako txarako pista ezinio beha. Oste unero gaueko behatxetati, amarretara zure irratian, antxeta irratian. Eta hasan beztara, ba, Euskal Herrritaitzarok ba, kritikoak eta ba, e, konfrontatziako pretegoteraz baina ere ba, batzuk bai behinzat. Batzuk be bai, Ba Hortaz gain tresnak edo bideak sortzeko gaitasuna ere badugu eta horren erakusle izan da ba, Bilbon hasteontan egindako proposamen bat. izan ere bertan egutegia Euskal egtegia finkatzeeko deialdia daitu dute, Eta hori egiteko, ba, eragilez berdinei deitu zaie izan ere bat denon artean egin barreko zerbait. dela argi gutzen nahi izan dute eta bono, e, grabazio bat du e, entzungo duzute horrentxe Bai ez, horrentxe e, grabazioa garriko dugu, baina nik uste nire iruditzen hori da jauna Ze herri eskolak egitea gainera, ba, pauso bat gehiago matea da honetan eta bai biliz egiten da bidea herri mugimendutak kideok agerraldia egindugu gaur bilbon Euskal Herriko regutegi propio bat ere bidean garatzen ari garen hausnarketaren berri emateko. Gaur egun, frantziar zein Espainiar erregutegiak dira gure bizi erritmoa, lan eta klase egunak, edo eta markatzen dituztenak. Zentzu honetan, Euskal Herriak duen zatiketan urrats bat gehiago emateko asmoz, Euskal Autonomi erkidegoan, urriaren ogeita bosta ere, gorriz jartzea erabakizuten 2000 edderatzean. Gernikako estatutuaren eguna izendatuz. Aurtengoa izango da, egun hau jaiegun hartzen den lehen ikasturtea. Guk gaurdanik argiutzen nahi dugu nazio otasunarekiko eraso berri honen aurrean, kalere ertengo garela. Azkenik, dei egin nahi diegu Euskal Herriko beste eragile eta mugimenduei, Osnarketara bildu eta guztiok batera Euskal Herriko ugutegiaren alde urratsak ematera. Honekin batera, gogorara zinei dugu bihar, urriak amabi, ez dugula ospatzeko eta beraz, klasera edo lanera alik eta normatasun oso joateko gombidakena duzatu nahi dugu. Ba bueno, entzun dugun bezala, hemen izan dugu ba, plataforma edo erakunde edo bueno, ez daitu, mugimendu esango dugu, mugimendu honen bideoa. Bueno, bertan adierazi dugun bezala len, ba saiatzen dira ba arrotzetan herri eskolak eta ba, planteamendu erdu, ezberdinetako, ba gauzakien teza parte, baita herri ba, mugimendu gisa sortzea epresio mugimendu bat zenetan, Euskal ba, Nortasunaren alde gaudenak ba, gure gutegi, jaie gutegi propioa osatuko duguen. <tipa> Ta bueno, horren arira, ba bideo honen entzu entzu gai izan dutute. <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> eta hasieran esan bezala, orain gai aldaketa bortitza eukiko dugu, izan ere, ba, bestelako proiektu batean inguruan hitza egin behar dugulako. Ba, esan bezala, auzolan proiektu inguruan hitz egiteko, aitor, e, donostiko gaztea dugu, eguerdion, e aitor? Eguerdion. Eguerdion. Eguerdion, bai. Hori esan bezala, zu auzolan proiektuaren parte zera, ez? eta hori dela eta, bueno, pixka bat e, lehenik eta behin ba, zer, zer da auzolan edo? Bueno, ba, bueno, azken zinean antolatu agon herriak e, bere bilakaran eraiteko gaitasuna du, e, bere tortizuna gidatzeko almena. E, Ritarren auto antolakuntza, kuntxeskoa da gure historiaren sub subjetu izateko, gukulertzen deun bezala bintzat, Baina gaur egun e, merkatu kapitalistak eta administrazio publikoek e, beren logika merkantilista eta normatibistatik esartzen dituzte e, beraien jokatzeko ereduak mm. Eta ondorioz, gure bizimodua gero eta merkantilizatuagoa eta normati, normatibitzatuagoa dago. Eta orduan, zentzu horretan, e, gero eta normalagoa da kapitala eta bizitzan harteko batazka. Mm -hmm. e, Akumulazioaren eta etekinaren logika, e, batera ez zinada, bizitza, bizitzaren eta elkarren zaintzaren logikarekin. Eta bueno, guk ere ulertzen dugu, gaur egun e, sistema krisian dagoela, ez bakarrik e, krisi ekonomiko batetik, e, zibilizazio modu osoa dago krisian. Mm -hmm eta orduan ba ordauden e, naturan ematen diren zumtxiketa pues amaitako zumtxiota eta azkenean sistema hau lehenda gendartearen e, arteko erlazioak sartikulatuen dira eta gaure egungo sistema kapitalista eta patriarkala dugu eta guk ikusten dugu ba E, sistema berri horrek herritarren ba, autoantolakuntzatik etorri barhar dela eta ba, historidoki hemen beti egon diren e, auutzolana eta batzarre instituzioak erabili. Mm -hmm. Eta orduan ba, duela urte bat eta erdi gutxi gora bera, ba, jende herritar batzuk bildu ziren eta ikusi zituzten gabezi guzti hauek eta ba, pixanaka pisxanaka hitxiiten hasi ziren eta hortikan datorre auzolana beraz proiektu banetan oh <laughs> potentea bai, bai, erakurketa benetan oso oso oroilla da beraz ikusten da planteatzerako momentuan ba, ikuspegia benetan, globala zein oso be, ba, ezagut bertako ai dela ez e, komentatu duzunagatik baina pizka bat oso prostractu erudia ez zakien ez da alduzu Hori garatzeko proposamen konkreture bat edo nola burutu nahi du. Bueno, proposamena baino gehiago, zatik azkenean sinoten dugu ba, herriaren autoantolakuntzan eta bueno, gu antolatzaile zela kommia tartean, e, guk ez dauko guk ez dugu errez eta magikorik eskainiko eta azkenean errezeta horiek ba, erritikan etoriko dira Eta horretarako ba, iraiaren ohita hamarrean urriak batean eta bian zurbilen topaketa batzuk egin genitu, mm -hmm. eta bertan ba, bueno, e, os tiralean zela lehenengoguna, ba, itzadi ez berenak egon ziren ba, bai, ba, jendeari e, erakusteko juteko jendeari deiak sartzenzolan ba, instituzioan inguruan eta batzarre instituzioan inguruan, gero hurrengogunean laagoizean tailerrak egin ziren. E, azkenean tailer hori엔 zen buruazen ba interesatua gai ez beruinak e, kultura osasuna eskuntza jaierrikoiak eh amalu ez berdin eta asmoa zen ba, ba lantaldeak eratzen guteko mm. eh gero era txaldean egon zen moneta sozialaren inguruko tailar bat e, kooperativo integralakoki deba zen zenisketan Eta, ja, igandean, ba, ja, valorazio bat ingenun, eta, ba, horrea behira, ba, zere ingenen zaken, ba, horretaz hitziten honginan. Hori e, alde batetik, eta gero talde tematiko ez aparte, e, nahi ditugu e, tokiko batzarrak e, sortzea. Ba, Euskal Herriko Herri Iri baiaretaan, ba, koitzari du nola antolatuko du. Antolatuko den, baino batzarrak txarrak eratzen jutea. Eta horretarako, ba, horretarako eta topaketentzako e, liburu bat prestatzen ibiliginan, e, auzolanaren kultura izan aukana, eta gabiltza e, liburu horren orkezpenak egiten, jendeak ba, eskatzen duen lekutan, eta hori, ezkenanera baliatzen dugu liburua, ba, liburuan orkezpene egiten dugu, eta aspengera liburarekin eta gero ba herriko auzoko gauzesberriak ateratzen dira eta horren helburua da ba, tukiko tokiko batzarua ateratzen jotea. Mhm. Hai -hmm. mm -hmm. bostendenez, eh liburu horretan, ari zaretena azken finean tresna berriak edo bide berriak asmatu berrien, ba, bertan Euskal Herrian dagoen izakera edo, ez, e, auzo lanerako mm -hmm. dagoen joera hori aztertuz, ba, bideratzen hor egongo kontekstu batean, ez? Bai, hori eta ezken zinean naiz eta solana eta batzarre instituzioak e, jendeak ikusi edu lertu duela mende batzuk erailtzen ziren instituzioa bezala, esan bueno, berrago, badibidez Araban, e, Arabako herriaren e, euneko amarra, o udal herrien euneko amarra gaur egun ere batzarre batzuk dituzte, eta naiz eta oso irreal iruditu, Ba, hau teuskunde beraiek lehenengo batzarra herriko batzarra ditzen dute, eta herriko jendez berreina agertzen da, hau tagai bezala. Eta horien bat lehenu ditzen dute, horera bakitzen dituzte zein diren beraien, beraien representanteak, horrela mm. eta ere hurrengo gunean, ba, hau atoz, ba, hau teuskunde kapitalista batzuk, baina hori herrian ez duin horrek bozkatzen, txatik beraiek bakite zein diren beraien gua la ardua unaco. Mhm. Mm Na da lokal batean eta beti ere, ba, ez, hiriego edo herri bezala funtzionatzeko bidea bezala. Mm, bai, bai, azkenan Ustal herrian betianik hautzkao herrika funtzionatu dugu. Ez, txikitikan ondira. Mera, sí gustándome los proyectos de da oso eta eh ni pentsatzen dut bai Horengo zitze genduguna bat ikan dela azkenan antolatzeko modu bat, funtzionatzeko bat. baina funtzionatzeko erabartan e, ze puntu barne biltzen dire? Hau da, izan daitekela e, baliabide materialen kudeak eta izan daitekela etxe bizitza edo izan daitekela ezkuntza edo ze puntu iristen da proiektu honen arloak? Ze puntu lanio ba... Gaur egun, helburu batzuk zehaztuak oraindik ez haude, azkenean bidea duela, bueno, bidea, bidea duela ia bi biurtea zitzen, baino benetan, jendearekin, o talde modura lan egiten ba, bidea duela ia bete bat zitzen topaketekin. Azkenean ba, topaketetan lantalde hoietatik, ba, lantalde hoiek aterako dituzten gauzetatik, ba, e, proiektua aurrea, jungo da. Mm. Gaur egun, E, bai e, osasun taldea ba, badabiltza biltzen eta bai teia ba, euskal herrian eta munduan dauden osasun agaratzeko beste modu batzuk e, aztertzen eta gero bai aktivismoko jendea ere ba, badabil e, sare sozial ba daukagu eta bueno, sare sozial horrek sokur librea erabiltzen du eta badabiltza ba, gautza berria garatzen. Mm -hmm. Eta ero beste lantaldeek taldeek, ba, bakoitza bere ritmoan, ba, adabiltza biltzen, ba, i, ba, ideiak biltzen, e, mapa ez berdinak egiten, jakiteko ba, berdina lorrean, ze gautza egiten ari diren Euskal Herrian eta duan ere, mm -hmm. eta hori pizkanaka pizkanaka. Beraz ere, zabalik zatoite, kanpoko ba, ideia eta zehiaz, yes? beste hau ba, zolam ere dugu edo? Mm -hmm. ba, e, Baina, Euski. Ba, baina, Espainiaren estatuan bertan, e, Euskal Herrian hau eta batxarra instituzioak ez dira bakarrik Euskal Herriko gauza bat. E, Gaztelan bat zeuden, e, komuneroa ditzen zirena, o komunak, e, Galizin ere ba, zituzten gauzak, txakitz. eta munduan ere bakigu e, Ameriketan e, badaldela ere antzeko ereduak duak, ez dira ditzen ez batxarra eta hau baina izan ez berdinekin, baina funtxean, e, ideia berdina herria antolatzeko modua dela, modu horizontal batetik. Eta, bueno, herria, asat duzimuz herri herria antolaketa, ba, horizontalki antolatzeaz gainera, e, ere, ba, aldaketa, e, ekonomiko eta baita kultura ningunan izan daitekaz, ba, beste ere baten bila abiatzeaz. Bai, ezkenean, bueno, guk proposatzen duguna, pixanaka, pixanaka bidea iten fungoera, baina guk proposatzen duguna da e, e aldaketa global bat, ez dela gaur egun baki guztion hau eta krisi ekonomiko hori, baina karo krisiko krisi ekonomiko horretaz aparte, ba neoliberalismoak ere beste krisi batzukera initu, eta dibidez, ba... Ezu lehe txean bizi zera eta leku askotan ez da bizi lagunarekin ez doka zerrelaziorik. Uh -huh. Ez da kaixo-kaixo. Hore ba, badaude e, bizi modu erlazio herrelazio krisi bada gor, zatek azkenean gure pentsamendua da komunitate bizitza horri, e, bizi amatea, orkutea pixanaka-pixanaka horri egiten. Leno esistitzen zan Baina hori, ba, kapitalismoa turri zen, gero neoliberalismoa eta horre guztiakoa ere inditu krisi ezberdinaz. Naiz eta guri esaten digutena krisi ekonomikoa bakarrik izan. Beraz, e, geratzen gera ikusten denez ba, kritikagoa gorra eta oso konkretua dela ehautzoran egiten duena gaur egongo sistemari, eta justa baita kritika zain ere, ba, tresnak eta bideak eraikitzen asteko momentua orain dela, ez? E, ikusten da, nez eta proiektuarendik definitzen ari den, baina, mono hori, azkenean ere bidearen parte denean, ba, zagit bukatzeko, ematen alduzu zuekin kontaktuan jartzeko bideak? E, bai, e, webgune bat, daukaguk, e, alzolan.infotik sartu ditakena, Uhum. eta gero ere, bueno, sare sozial badaukagu, sare sozialea sartzeko e alzolan.infora sartzen zeate eta hormenua dago eta jartzen du sare sozialeko loturo. Bera, zorri ere lan doa dugu zute, ba, e, eskerrik asko baitor zure e, ba, informazio guztiaren benetan proiektu interesgarria ematen du eta zagit ba, egonen gara kontaktuan ea zuen berri badugun. Vale, a dos A mí es Gertrude A mí es Gertrude A yo A vosotros Bueno, bueno, aurrera goaz eta bueno, hemen izan dugu izan inguruan aitorre hitz egiten, eta, espero dut, e, gustoko izan izan dut zutela. Nik e, komentatu egingo dut, e, gauzatxo bat izan ere, e, interesarria egiten zait benetan, nauzolaneko proiektua izan ere, sistema ekonomikoz berreinak planta dira, ez? Beti arrelitate batean ono arretuta, Marxek egintzun berea, eta kapitalismoa ere beste bat zuengan e, ono erretu Eta nik uste dut zentuzkona, ez, azkenean embatendu burua jamar dugula eredu ekonomiko bat sustatzeko edo sortzeko, baina australoan egin duena izan dira. daukagu izakera bat, badakagu baliabide batzuk, jarrera bat, herri alde batean eta hori aprobetsatzea, azkenean, ez, ematen du e, goza asinple bat, baina azkenean, ez, eraginkortasun handien aukidezakena, ez Bai, hala da, baina bueno, esan duzu, e, ekonomikoki bakarrik ez, esan du berak ere, eh, erlazioak horizontalak izan zedi, berdintasunen oinarrituak eta bai, e, ikuste ikusitik e, bizi garen honetan nola ematen diren erlazioak ematen badira, zaskotan ez dago ere, esan duen bezala ditorek, legune lemiz, labuna izautzen zen, eta orain ba kaixo tagur, esaten dena, baina bai, zuke esan duzu bezala, e, legune batzutan nolako planteamenduak, e, ba za oi hartzun izan badute eta gogoa badago azterlatik ez aurrera joan, ez? Honek edo nik ikusten duan da irigintza eredua gaur egun dugunak asko ez topatu dezakela funtzionamendu hau. Esate baterako arabako herri horietan txikiak dira, e, berez plazan ibat eukiko dute goteko, ezagit berak e, jende je gutxi da e, antoratzeko hiriak gaur egun muztruak dire bilbo asalako hiri batean e, edo banatu egiten da eta beste beste egiturak eta bat ematen zaio hiriari berari edo oso zailesaren leitateken ikuste hori sustatzea eh azkenean dentsitatea handiko hiria da batez ere horregatikan eta gero ere immigrazioa ere horre sartzen da zeltasun handia horrekin ikusten nik ikusten du ana batik eh austolanetikan orain arte emanden hirigintza eredua hainbeste aldatu da Zeinen e, zenbait ere duetan jauztolana aplikatzeko ba dekrezimento bat eman bar dela. Horto da nik uste dut jauztolana bai, baina dekrezimento hori ere eman barra dagoela nahi eta nahi ez. Beraz, beste irigintza modelo baten alde daude. de? Nik uste dut, hagu, hau aplikatu alizateko hirigintza ere du aldatu beharko litzatekela. Sa, gauza bat bestarekin junmarko lukela, auzolanak aplikatu izateko ez inezkoa da. Bueno, baina nik uste ari garela pentsatzen agian eh iria hundietan e, izan dezaken eragina, agian eh irian funtzion dezake, baina bueno, e, gune txikietan abiat gune txikietatik abiaturik. Noski baina iria bera aies, e, antolatzeko momentuan zuk daukazun legitimitate azkoaren aurrean azkunak daukan botere poliziala bilbo daukan interesarekiko baindar erabiltuko du. Berba da holako herri txikietan arabian berdintzaie egia san, ez? E beraien indar polizialak ez dituzte atera emango azkenean holako herri batean ez dutelako holako interes izan. bilbo bezterlako hiri batean benetako autonomia eratzeko eta gero ez pentsa gero naiz eta uzoka jarri edo naiz eta gunetan jarri antolatzen e, eske berez pisuak Osa, edo plazak, edo ez dakit, azkenean ematen dutuntak ere bat, baina bilogon badira amapiko eta hogei pixutako eraikinak. Ez dakit, nik uste dut horre guztiak, e, balak eta bat berko lukeela, baina baina. Baina, baina, utzi dezagun, aurrera segide din mugimenduak, eta ikusiko dugu, ze arazokin, edo ze ez arazokin topatzen da? Bale. Desastrero, escoria de la vida, a adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Bueno, bueno, os digo, paquita, paquita, anderea, ratas, está aquí os... Propósame una casualidad, de digo, Mariano Asco a laudela, se Joder, María, tu ikusi dunean meilla bete beterikan. Vale, no quiero dedicar ni más de un pishka va chiriviton, ras güni seguir. Vale, yo les hago bostina bate. Eh, oraya zato no aquí ada, eh, chirivitan beter en la oscuridad. Haciendo el se queda muy chiquito. Hasta que Ba, ez da gite, Azkenan egon gara pentsatzen ematea gure aldetikan, eh, ba, Guardia Civilari, las Fuerzas Armadas del Estado Español, izan eh, ere eh, beraien desfile politarrengatik. Ongi esan dezagun. Beraiei ez, ala yes, kabra. Da alegiran. Edo ala kabra, la, cabra, la, cabra, la cabra. Pues ez da gitoria gore proposan proposamen bat. Eh? Nik militarismo ari emana ez, eh, berri ore urriak, urriak Urriak amabi, jodo, katilabete egin liba bat buluan, hurriak amabian desfile bat ikusi genuen, gauden krisi goeran, dirutza kostatut zuen, eta gainera, hort genun erregea, politikoak, eta ez, ez dut gehi oso nahiz, egual pasak ingo nahiz, baina, hortza bueno, e, den horiek denak, eta, bueno, ez teakit, azkenean ematen e, duten irudia. Badagiz dute desfil alokatzen dituztela tankeak eta lakamobiak soilik desfilerako, Baia dira armadaren parte baizteke terkilatu egiten dituztela. Zeinenak diratanke akorduan? Ez dakit beste estaturen batena, edo ah. ez dakit baina alkilatuti dituzte. Bueno, zen... Horretarako Orret gomendatzen dituz begira, ja gaudela Demore agiteko pelikula bat ikustea, jodeazu zaitua titula Nikola Eskaitzena da ta naikoena da. De bai armamentua en... No lisena du Mariano. Bai, Mariano badaki, bes, hai, horretarako daukapun. Ni, ni badaki. Jasta, el... eh? jasta txili biton. <risa> Nola da, Mariano? El Señor de la Guerra. Hori, El Señor de la Guerra pelikula komertziala da, baina ongi jorratzen du. Eta da eh, basada en etxos reales. Baina bai, tipua da errusoia erbat, bai. sovietar, ex -sovietar bat, ukrainiarra bera. Eta bai, ezagunan baina jode, hor pelikula komertziala izan arren, ba, bukaeran batez ere, pentsarazi egiten dizu, noraino... Bari, armamentuen zehaguziak, eta esan sanduzunean tankearena, bila, asigara urriak amabita, bila, zenbatera denazkenean. Hmm. Baga, bari, militar rehi, eta, bueno, egiten duten alegoria guzti hori, ba, desfila zen, eta... Ba, bai. ez ikusten duten, duten indar, katxondo, eta... jartxo, katxondo jartzen diren, oztakit, ba, ez da, egit, baina... Ez da, egit, katxondo jarriko diren, baina, mentzat baiz dela irengarria, eta bai, sanduzun bezala, ekonomikoki e, beste eraso bat gehiago, bera, zorrut dugu. Ba, bere Bueno, eh hemen animatu hau dela baina hor batzue guta nahi ditugu, ez, e, bai, Gaur mm, Donosti manifestente da Izan ere mundiala. Manifestente mundiala. Izan ere dago mm, eh ordu batetan izan da manifestazio bat, eh Eleakek deitua. Elea deitua. Donostiko, bueno, ba, Abrokorrean ematen ari diren e, epaiketa guztiekin lotuta. Ba, dela i bekosta edo donostialdeako gazteena, eta hortaz gainere, ere, ba, lehengo hasten hitz egin genuena ba, Bidasako kan, kanpaldiko gen batekin inigorekin. eta berak anziggun moduan gaur manifestazioa deitu dute, E, mm, mundu maian, ba, ae, politikoen izahera korruptua eta indarkeria, oza, sea, boteraren abusoaz edo mm, esalatzeko, bai eta bankarien jarrera edo izan duten ardura, a, kriselikiko duten ardura hartu du ez aldarrikatzeko. Beraz, manifestazio hori okiko dugu gaur bulebarretik arratsaleko sekietan. Beraz, nahi izan ezkero hurbildu zaitetze eta... Eta nera aukera ukiko duzute. Me baitare komentatzea, e, ya, ba, ja ba jakingo zutenek geho gehia ba, nizan bildu aardula ta bar, bueno e, azaroaren batean pentsatu dagola autobusa ateratzea, e, informatu nahi duenak Badaukala 0-Bos e, Bederatzi, 2-Bos, 6-Bos B telefona da leitzea, perri horrepikatuko dut 0-Bos Bederatzi, 2-Bos, 6-Bos B Eta edo bestela e, info arroba bizimugi.eura Ba, bertara korreo bat bidaltzea informatzeko Eta, bueno, badak bezala, jehogeia atzegiten duen, balkartzen dira, nisan eta bar, e, erabakiak hartzeko Eta kontra manifa bat egitea pentsatu dela Eta horretaz Euskal Herritikan autobusak bidalatzea pentsatu dela Eta urriare, urriaren, hogeita maika edo hogeita marran, ez narkit nola bukatzen duen urria, hogeita marra, hogeita maika Eta eratuzura jendan? Hau zarrada Ah, ba, ez <laughs> dakigu <laughs> Bueno, ez dakigu, baina itzultzea urriaren azaruaren bian izango dela Da, uno, prinzipio, zilundik zortzitan, doni bane loitzuneik zortziak eta hogei, eta baina, bezala txekal orden gutxi Hori atera orduak izango ziela Baina, bueno, informatu nahi duenak, esan bezala Telefono horietara eta ba Meio horretara ditzea Eta, bueno, geolaren aurka ba mugitu adik, gazte <totipatietuva> Fasismoaren etxain historikoak Arrazankeriaren kontrakontxerkoa badu fundamentalista Oh, helik <totipatricata> <totipatricata> E, eh, bueno, jarri zegu Barriano bazilatzen berriz ere Mariano ez da kitur Zerokan patxarra gorde, baina Programa serioa estendu eta bukatzen du, bueno corri ¡Bai! Bueno, ya, va, ba, besteligues, ya, ordubieak dira, agur tu gure ancho tamina, eh, gaur ongiatezigu, eh, dornago. Adeliz, olieza esaten, o... <risa> para, para que pasakezia esaten. ¡Bai, soden dira! Olieza un martizutez, la, lo que se, así. Bueno, bea, lleguia esena ongiatezera, on bai. Eh, zonko guaso, esaten, gare. eh. Bueno, ez da importa. Bueno, agango gara horrengo astean, hausun aki pasatu duguz ekin pare hau, eta horrengo astea honobeto, gehiago, eta eguer aldeo berekin. Eta bidar, bine, jakmesedez. gutxi arte Harrein batez pozoia <música> azbaliatuz Gende azunbiak zen Gote! Et, et, et, zaitza esaten zai agona, baina guzer gara. Feministak. Fizikapitalistak. Antifaxistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Seksu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak, Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Azteak gara, antxeta mina, eguerdiko bitamina. Parun batetan, ordu batara orden gutxitatik ordubietara.